מצרף ומטהר כסף, ותיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף. והיו לה' מגישי מנחה בצדקה, וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר, במחשפים ובמנעפים, ובנשבעים לשקר. ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, ומטה גר, ולא יראוני. אמר אדוני צבאות, כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם. למימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם. שובו אלי ואשובה עליכם, אמר אדוני צבאות, ואמרתם, במנה שוב. היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי. ואמרתם, במה קבענוך? המעשר והתרומה. במארה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי תרף בביתי. ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות. אם לא אפתח לכם את ערובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשכל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. ואישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו עלי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות. ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים, וימלטו. אז נדברו יראי אדוני איש את רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו, העובד אותו. ושבתם וראיתם, בן צדיק לרשע, בן עובד אלוהים, לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא, בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש, וליהת אותם היום הבא. אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם, יראי שמי, שמש צדקה ומרפה בכנפיה, והצעתם ופשתם כעגלי מרבק. ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבו, והכיתי את הארץ חרם.